Але наразі були вони затягнуті тоненькою сірою замшею рукавичок. Мабуть, не треба нагадувати, що валіза у цього перфектного добродія була теж сірої шкіри, і ніс він її теж підозріло сам у руках. Тому треба вказати, що у лівій внутрішній кишені його піджака лежав у сірій, скирений політурці паспорт громадянина Швейцарської конфедерації на ім'я Дітера фон Левіцький, вільного адвоката за фахом. Він зразу не вийшов із двірця, попрямував до ресторану, не роздягаючись і не залишаючи швейцарові валізи, підійшов до шинкувасу. Бутербродскою басою чарку коняку і чорну каву. Бармен поспішив виконувати замовлення, а фон Левіцький з правої внутрішньої кишені піджака витягнув портмоне. Ну, звичайно ж, сірої шкіри. вийняв п'ятимарковий папірець, поклав на шинквас. Потім, не кваплячись, з'їв бутерброд. Випив коньяк. Запив кавою. «Кава справжня», – відзначив подумки, і уважно через дзеркало навпроти розглянув залу ресторану. Оглянув ще раз – і сказав «Хм». Фон Левіцький елегантно зігнув лікті ліву руку і глянув на золотий годинник Ролекс на золотому ж таки браслеті. Ще було трохи часу. Потім він пройшовся залою двірця, постояв біля таблиці розкладу потягів, глипнув два-три рази в настінні дзеркала. Є. Є, Хвіст. Чоловічок непомітної зовнішності у рябому куцому пальті в картузі з наушниками, кремезної статури, їхав в одному з ним вагоні. Тепер ось колотиться по вокзалу, не поспішає у місто, валіза в нього дуже маленька і дуже легка. Дітер фон Левіцький спустився у баральню і перебував там більше часу, ніж годиться. Відвідувачі входили і виходили, нарешті не витримав і зайшов рябий. Дітер фон Левіцький стояв у кутку біля входу і бачив, як Рябий нервово роззирається по вбиральні. Мить і Рябий, оглушений тим самим хліборобським кулаком, уже лежить біля стіни. Ніхто з відвідувачів нічого достеменно не втямив, а Дітер фон Левіцький вже сидів у таксі. Друга мить для Дітера фон Левіцьки настала тоді, коли, проходячи по «Унтерден-Лінден», він побачив, що у третьому від правого краю вікні другого поверху будинку номер 28 було відгорнуто фіранку, а на підвіконні стояв горщик з геранню. Це означало, що явка провалена. Дітер фон Левіцький з виглядом багатого роззяви продефілював собі далі, а в голові його блискавично пророблявся новий план. Третя мить настала для фон Левіцьки, коли на запасній явочній квартирі він на пароль запитання «Тут продається слов'янська шафа» не отримав домовленої відповіді «Шафи нема, можу запропонувати горіховий комод». Якийсь пергаментного кольору сухий чолов'яга в пенсне здивовано подивився на вишуканого пана, що скуповує такий непотріб, як слов'янські шафи, і сказав «Ніколи продажем меблів не бавився». Дітер фон Левіцький повторив спробу. Відповідь та сама, але трохи з іншою інтонацією. Ще один провал. Залишилась екстрема. Фон Левіцький приїхав до готелю Ріц, замовив люкс, пляшку французького коньяку Мартель і цитрину з цукром. Зі свого номера він набрав секретний номер імперської канцелярії безпеки, прямий номер бригаден Фюрера СС Шелінмерка. Пішов в Абанк. Шеленберг слухає, пролунало в слухавці. Четверта мить. Привіт, Вальтере, сказав по-англійському Дітерфон Левіцький. Це говорить Конрад Валенрод. Шеленберг не кинув рурки, і це була п'ята миттєвість цієї теплої зими. Що сталося? спитав німецькою мовою Шеленберг. Говорить стисло й чітко. Через півгодини на Маріан Пляц 17. Має стояти «Опель Адмірал» з повним баком бензини. У відділенні для рукавиць «Парабелум» і «Браунінг» із запасом обоїм. У багажнику два шмайсери, десять ріжків, ящик гранат і, головне, снайперська гвинтівка з потужною оптикою. «Все буде», – сказав Шелленберг. І після паузи додав. «Ти як, Конраде? «Окей, Біллі. Ну, бай, бай».